atelier is dit nou net so 19.05 07.05 Suid-Afrikaanse tyd Central African Time Jy moet nie weggaan nie, jy is by die rechte plek oor, jy is by Net Radio SA Net Radio SA Ons webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za www.netradiosa.co.za World Wide Web www.netradiosa.co.za Web, Ons webwerf daar vind jy al die nodige inlichting rondom hierdie internet radiostasie Inlichting soos onder andere al die name van die omroepers en ook hulle programme waarvoor hulle verantwoordelik is en die tye van uitsending. Dan het ons ook een archief. Elke program wat uitgesaai is, word nou deel van die archief van podgooie of podcasts in Engels. En jy kan daar gaan kyk na enige van die programme wat jy dalk nou wil luister en jy kan het somme online luister of jy kan dit aflaai en op jou eie tyd daarna luister Net Radio SA saai wereldwijd uit omdat dit een internet radiostasie is, daar geen grense nie Mees kan dus enige plek op aarde hier in Suid-Afrika, Afrika, Afrika dwars oor die hele aardbol kan een mens nou inskakel en luister maar ons weet ons nou, een mens sal dit nou nie doen as hy nie ingelig is nie, hy of sy nou nie weet daarvan nie daarom vraag ek om deel te wees van hierdie span om te kyk of ons nie kan uitvoering gee aan die opdracht van Jezus die Christus, die Seen van God namelijk dat ons sy goeie nieuws evangelie, good news die goeie nieuws aan elke nazi op die aarde moet gaan verkondig dis ons God gegewe opdrag om dit te doen en die makkelijkste manier is om net een mense kontakluis, want as jy nou nie kontakluis het nie, dan kan jy dit ons nou nie deel nie, so maar as jy een het, kom ons deel dit net met amal, vertel hulle van die stasie, geef vir hulle die inlichting, webadres, en al die inlichting waarover jy self beskik, om vir iemand te verduidelik hoe, om in te skakel. Daar die gins, vraag dat ons dit so sal doen. Jy luister nou na Dr. Tini Eilers, wat uitsaai van uit Airene, stad van Vrede in Pretoria, Suid-Afrika, met ons program, wat gewoonlik hierdie tyd maar uitgesaai word, tussen 7 uur en 8 uur, behalwe nou vir donderdag, wanneer dit een uur later is, dat wil sê van 8 uur dan, tot 9 uur. Waar ons die woord van die Heere bedink, oordink, bepijns, daar oor mediteer, dis vir ons nodig en noodzakelik, dit is rechtig levensnoodsakelik, as een mens nou wil levensversekering, jou levensversekering wil uittem, sal jy ook vanavond sien, dan moet ons die woord van God bewaar, in ons harte Bewaar. Enigste manier waaraan ek kan dink, is om die woord te bepyns. Rustig te wees en oor Godse woord na te dink. Toe te laat dat Godse woord binnen in jou hart ingaan. En daar bly en daar doen wat Godse woord doen namelijk om te werk in ons. God skip dier sy woord en hy herskip en hy restaureer dier middel van sy woord. Daarom, my uitnodiging is, wees rustig, ontspan, as jy ergens een sitplek kan kry, plek om te kan le, en dan jou lichaam te ontspan, begin met die mens, soms, soms so by jou skouwers, voor die nog waar van jou voete af begin net om zeker te maak, die makkelijkste plek waar een mens spanning kan voel, is hier binnen, in die mens is skouwers, wat as ek nou vir iemand sê, dat sakjes skouwers, dan kan die mens dit gewoonlik doen, want die mens is maar gewoonlik evens gespannen. God wil hy, ons moet ontspanne wees in sy teenwoordigheid hy is God hy is die skepper en hy is verskrikkelijk baie lief vir ons, hy geef ons om met sy unieke soort liefde omgee liefde in die Griekse taal agape en in die Hebraaus het ons die werkwoord ragam En dit het hierdie specifieke semantiese eigenskap van omgee, barmhartigheid leed daarin opgeneem. Dit is God, God is liefde. En terwyl jy nou probeer om rustig te wees, groet ek net ook in verskillende tale, omdat ons wereldwijd uitsaai, In die Russische taal sê ons zdrafutja, of privjet. In die Arabische taal salam alikum, en daar is ook ander maniere, mergaba of alan wassalam, afhangende nou van die streek. In die Duitse taal goodenabend, in Grieks kalimera, Hebrew shalom, Afrikaans goeie naand. Engels Good Evening, nou hoop ek dat jy na die ruimpe rustig gegroet voel dan as mens ons nou mekaar gegroet het by huis dan kan jy ons nou rustig gaan sit en ontspan en welkom voel, ek hoop jy voel welkom terwyl ons hier luister na Steve Green wat vra dat die Heere ons weer sal anraak. Touch your people once again. We need wisdom, we need power, So many big but empty words Sprake by Net Radio SA Luister hier na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Ayrine stad van Vrede Pretoria in Suid-Afrika Nou ons gesprek handel altyd rondom God Alles begin by God En as ons praat van God dan moet een mens meer specifiek wees as net die woord, vooral as een mens nou in die Hebreeuwse Bijbel byvoorbeeld lees, en je kom af op die woord Elohim, soos wat een mens dit sommer al vroeg in die Bijbel vind, dan moet een mens daarover gaan nadink, Want die woord God self, Elohim, soos dit in Hebreeus staan, kan eindelijk ook goede beteken. Dit is eindelijk die primaire betekenis van die woord Elohim. Omdat in sy vorm daar die eem wat die achterhoor, is een mannelike meervoud vorm. En daarom is dit die makkelijkste om dit as goede te vertaal. Maar wanneer ons as gelovig is dit interpreteer en vertaal, dan vertaal ons dit in die enkelvoud met God. En daar is bepaalde redes, maar als theologische redes, dat ons gloe aan of in God drie enig, Vader, Soon en Heilige Gees in ons glo dat hierdie drie persoene een Godheid is maar dit bly altyd moeilik om te verklaar dit is nie makklik nie mens probeer dit gewoonlik maar doen door bepaalde illustraties en so te gebruik Maar goed, dan die woord rondom God vir ons as geloviges wat nou luister, betekent dit God drie enig, Vader, Seen en Heilige Gees, of die God van Abraham, Isaac en Jacob, of die Vader van ons Heere Jezus Christus. maar vir ons is dit spesifieke inhoud, bepaalde kognitieve inhoud, waar oor ons kan nadink en waar oor een mens ook maar moet nadink. En te begin by God as die skipper, die beste vertrekpunt wat een mens kan maak, teenoor al die ander theorie wat hy is, om God drie enig te aanvaar en om te aanbid as die skipper waaruit alles ontstaan het, omdat dit is een geloofsstap, stap in die geloof en dit is net een gelovige wat dit kan doen. Maar om inhoud te gee aan ons geloof is verskrikkelijk baie belangrik. Ons kan nie inhoudloos wees nie, ons kan nie maar net vaag weg in een licht leeg te nie, ons moet dit vir ons self maak, verstaanbaar maak, dat ons opgewonde kan wees daar oor. Want God self, as die skeper, is asem rovend as ons aan ontdink, al sy eigenskap en dan die verskrikkelike belangrike eigenskap, wat oorheersend is, is God, is liefde, en ek gaan nou het as een vertrekpunt vers lees dat ons daar oor kan begin dink en opgewonde ook daar oor wees is 1 Johannes eerste algemene brief van die apostel Johannes 1 Johannes in die tweede hoofstuk by vers 5 maar elkeen wat sy woord bewaar en hom met die liefde van God waarlik volmaak geword nou as een gelovige sal dit sekerlik vir jou belangrijk wees om te wel weet nou wat beteken hierdie vers as ek nou daarna kyk want dit lyk as dit die kern bevat van die mense, jylle bestaan as kind van God. dan moet die mens dit stikkie vir stikkie ontleed, en daar oor nadink, want die nadenke is verskrikkelijk belangrijk, want dit is die vastle van die inhoud daarvan, en om ons eie te maak, so dit altyd daar teenwoordig sal wees, dat ons ons geheur kan gebruik om dit weer in herinnering te roep dis moes makkelijk die dinge wat oor een mens gepyns het gemediteer het, nagedink het om dit weer in die geheur op te roep ek lees om weer stadig, maar elkeen dit wil sê jy en ek en elkeen wat sy woord bewaar nou onmiddellik moet een mens vraag nou wat betekent dit om te sê dat een mens Godse woord bewaar, hoe maak een mens nou wat betekent daar die werkwoord elkeen wat sy woord bewaar want as ek en jy gloe in liefde en in Godse liefde en dat Godse liefde eindelijk God self is en om liefde te kan hees as God lief het betekend dat die liefde van God volmaak geword het en om het die liefde van God waardig volmaak geword en ons moet ook nog daarna kyk maar voor ons daarby kom het met met mens, maar eers kyk na die voorwaardig sin gedeelte maar elkeen wat sy woord bewaar, nou die beste ding wat een mens kan doen, jou methode om dit te doen, is om na die tekst te gaan en te gaan kyk wat beteken daar die woord, want omdat ons het met die vertaling wat mense na, oor nagedink het en gedink het nou wat, so hoe sal ons die woord wat daar staan in die Griekse tekst, hoe sal ons dit nou vertaal, met wat er van ons Afrikaanse woorde sal ons dit nou bewaar, vertaal. En ek ga nou nou hier een woordeboek nader, hy leen het hier so, nader bring, Liddell en Scott, seker die meest bekende woordeboek van die Griekse taal, om te kyk na die skakerings daarvan en saam met jy daar oor te pyns, want dis moos nou belangrik, om te weet wat dit nou zou beteken om God Godse woord te bewaar. Makkelijk om het te sê, makkelijk om die tekst aantal, maar wat beteken dit? Wat beteken dit nou in reële terme, vir my en vir jou as mens, wat nou luister en wat nou daar oor nadink, want ons wil graag hee dat Godse liefde volmaak moet wees in ons. Maar hoe word dit nou volmaak? Hier is ons naar die voorwaarde gesteld, dat ons sy woord moet bewaar. En terwijl jy nou eers soeieke daan dink, wat ek gaan nou nog nie lees, en ek gaan dit nou nou doen, luister ons hier na Jezus G. Krach van Cathy Fillion met dit vir ons syng. Waar is jou vreugde? Voel jy belast? Is jy vermoeid? Jezus gee graf? Is jy eensam? Voel jy alleen? Vertel dit aan ons? Want kracht sal hy geel, Jy soms vreese, te bang om te lach, vertrouw op hom, want Jezus gee kracht, heb op jou handen. Inskakel by Net Radio SA, luister hier na Dr. Tini Eilers wat uit saai vanuit Irene, stad van vrede, hier in Pretoria, Suid-Afrika. En waar jy ook al vandaan inskakel, is baie, baie welkom, of dit nou hier in Suid-Afrika een van ons stede, dorpe, platteland plaas is, en of jy vanuit die buitenland ingeskakel is, even, even welkom hoor. Ons gedachte sou bykie hier by oomlik gecentreer rondom die gedachte in Johannes' evangelie en spesifiek nou Johannes omdat Johannes die enigste disciple was wat kon sê oor homself kon sê die disciple vir wie Jezus lief was en dan die werkwoorde gebruik van Agapao met die selstaande genaamwoord Agape. Die slond van die gesprek tussen Jezus en Petrus oor die saak. Petrus kon nie daar antwoord in Agapao nie, het een ander Griekse woord gebruik. So Johannes was daar die persoon en as jy mooi kyk, as jy mens mooi kyk na hierdie 12 disciples van Jezus, al as jy nog die laaste pas ga, want nou daar is ook so'n baie bekende skulderwerk oor die laaste avondmaal en die een disciple wat langs Jesus sit met sy kop op Jesus' bors nou dit is een prentje wat onmiddellike mense aandacht trek, alles centreer eindelijk rondom daar die dat wat daar gepleeg word, namelijk dat Johannes met sy kop op Jezus boor slie. Dit is een, een prentje van intimiteit. En as ek en jy aan ons selfs sit en dink, en ons verhouding wat ons met God het, wat is dit? Sluit dit hier die liefde aan? Is dit liefde? Is dit ware liefde? Of is dit aangetrokkenheid? Of wat is dit? Fijn gedefinieerde dinge waarmee ons werk hoor. Nou ek het gesê, ons kyk na hier die woord in 1 Johannes 2 vers 5 oor die feit dat as ons die woord van die Heere bewaar, elkeen wat sy woord bewaar, en hom met die liefde van God, waarlik volmaak geword, nie net volmaak geword, maar werkelijk, dit is dan nou so waarlik, dit is nie, somme maar net om iemand het sê nie, want onthou nou, mens kan waie goed sê, maar om iets te sê, en om dit uit te leef, is twee verskillende goed. Nes kan baie dinge sê, jy kan bevoer, ek my, wie ga jy nou keer, as jy sê, ek is a jachter, en dan het jy nie ees a, a, a wapen nie, waarmee jy nou jacht nie, jy, jy het dit nog nooit gedoen nie. Om, by voorbeeld, achter a bok aan te stap, totdat jy nou, in so'n situasie saam met jou is, dat jy nou jou wappen kan gebruik en om skiet want jacht beteken nie maar net skiet nie, beteken ook dat jy moet spoorsnij, en die nou by die dier uitkom. Maar as die mens dit nie doen nie, kan jy toch nie sê, jy is een jachter nie. Net so ook oor ons liefde, ons ons liefde vir God het, dan moet ons nou mooi luister na wat het beteken om Godse woord te bewaar, want dit is een voorvereiste. Nou kom ons kyk, hier het ek nou Liddellins Kat, sy woordeboek, English, Greek English Lexicon van Liddellins Kat, wat maar ooral by die universiteite gebruik word, hierdie lexicon of woordeboek is, gedruk dier Oxford. Tereo die Greekse woordkie hier om te bewaar, wat ons vertaal het in Afrikaans met bewaar is die Griekse woord Tereo jy hoorde om dit dis nou Tereo dan moet jy mooi versichtig luister na die verskillende maniere waarop een mens daar die woord Tereo kan vertaal Deel heel eerste Gedachte wat hier aangestip word is to give heed To give heed, Engels, to give heed Om toe te gee Die tweede is to watch narrowly Om naukeerig, stiptelik dop te hou To watch Nou moet die net bykie ding in termen van een skaapwachter wat sy werk doen en rechtig nou omgeef vir die skaapen en wat oor hulle waak en al die dinge wat daarmee gepaard gaan. Een skaapwachter is nie maar net een persoon wat achter die skaapen aanloop nie of voorloop die skaapen achter hom aanstaan. Dit is nie al nie, dit is die hele lot goed wat gedoen moet word. Dis een verhouding tussen daar die persoon en die skape. So ons het to give heed and to watch narrowly. Volgende betekenis ka kering. To take care of. To take care of. Kom ons sê bijvoorbeeld Kind het die ouwers onder hulle vlerke geneem want hulle nou al aangestap het in ouderdom en nie vir hulle self kan zorg neem om dan nou vir hulle te verzorg wat denk jy wat behels dit alles? Want ek het nou baie keer gelees van ouers wat skryf in tydskrifte waar daar nou hierdie rubrieke aangebied word hoe die ouers praat oor die kinders wat nie rechtig mee vir hulle omgeen nie, daar word nie rechtig na hulle behoeftes omgesien nie, hulle sien die kinders omtrend nooit, daar is nie die persoonlijke aandag wat gegeen word nie, interesse oor ma, pa, hoe gaan dit met julle, en recht, mens weet mys, in iemandse lijftaal en stem en al die goed, Is dit maar soms net de ruimpie wat iemand nou hier opse, of is dit nou rechtig omgee? To take care of, to keep, to guard. Is ek en jy iemand anstel by a plek wat bewaak moet word, wat verwag een mens nou van iemand, een sekuriteitsbeamte, kom ons gebruikt in een vergaard, een sekuriteitsbeamte, wat moet hy nou alles doen? Hier op die grond waar ek bly, wat deel is van die kerk, sy grond, sy eiendom, is daar hele klomp dinge wat gedoen moet word, soos veiligheidshekke, alarmstelsels, maar boem behalwe dit is daar nou nog wachte, wat met honden rondloop. En daar word van hulle verwacht om elke specifieke tyd, wat nou nie een routine is nie, dat iemand wat hulle nou wil anval, skade aandoen, nou nie weet wat die routine is nie, maar dan moet die persoone Somme net so. Sonder om een bepaalde tyd skediele nou te volg, rondbeweeg met die hond, om te kyk of alles nog veilig is. Mensen, dit vraag vandaar die wacht, om sonder slaap klaar te kom. Hy kan nie sitte in slaap nie, want as dit nou gebeur, iemand rijd daar voorbij, en sien dat die wacht nou sit in slaap, dan sal enige verantwoordelike persoon nou die maatskapu in kennis stel, en sê, mense, die persoon wat aangesteld het is een wacht, hy sit eindelijk in slaap daar. En niemand gaan daarmee tevrede wees nie. Nou kom ons denk nou wat dit sal so beteken in termen van hierdie teks wat ons hierna kyk in 1 Johannes 1 Johannes 2 vers 5 In wie het nou die liefde van God waarlik volmaak gekom volmaak geword Elkeen wat sy woord bewaar Elkeen wat die woord van God bewaar soos die beste veiligheidswacht dit omtrent nie kan doen nie. Wat betekent dit nou, jy moet die woord van God die jy neerzit, ergens en jy moet het toesluid achter slot en grendel, en jy moet sê, nou en dan met die opstaan en kyk of die Bijbel nog daar is, dis moest nie wat dit beteken nie. Dit gaan oor die feit dat ek en jy die woord enerzijds in ons hart bewaar. Dit moet in ons hart eers inkom, om daar bewaar te kan word. Gewoon ek as, as ek als predikant nou die woord van God so voorhou in skrifleesing tyd in sy dienst, so ek in die einde van my skrifleesing gewoon ek sê salig is elkeen wat die woord van God hoor en wat dit in sy en in haar hart bewaar. Nou mens kan nie iets in jou hart bewaar as dit nie ees as dit nog nie in jou hart is. En die mens moet dus daar oor sitte en dink. Hoekom is dit so dat God vir Joshua gesê het hy moet die woord van God dag en nacht bepyns. Mensen, dit is maar waar oor dit gaan, dit is een van bepeinsing, dit wat ons doen, dit is hoekom ons hier die tyd uitkoop, hier die eer of nabije eer, om aan God te toon, want die Heere kyk ons wat ons doen, hy weet ons wat ons doen, hy weet wie jy denk, hy weet, hy weet van jou intensies, hy weet hoekom jy hier die tyd uitkoop, hy weet dit, God is die kenner van ons hart. Het is niemand wat ons hart ken soos God ons hart ken nie. Want die Bijbel selfs sê bedrieglik is die hartboe alle dinge. Wie kan het ken? Maar God sê, hy ken dit. Hy weet, hy kan het ook gezond maak. So as een mens nou een maatskapie aangestel het, om na die veiligheid om te zien, en daar is hier die klacht is van, die wachters het in slaap, die boosdoeners kom in en hulle vat wat hulle wil en hulle gaan daar uit sonder dat enig iemand seker gemaakt het wie die persoon is wat daar ingerij het by die hek en wie daar uitgerij het om te kyk dat die persoon nie goed in die motor nou vervoer nie. Mensen, want dis nou keerig werk. en ons allemaal is getuies daarvan van dit wat word omtrent nie meer gedoen hee al betaal jy ook die maatskapie nou wat is dit wat God van ek en jy verwag elkeen wat sy woord bewaar en hom met die liefde van God waarlik volmaak geword in een nete dop kan ek dit aan jou so stel dat een mens Godse woord moet bepeins so dat Godse woord deel van jou hart word, die inhoud nou van jou hart Godse woord is. En weet jy wat is die meest belangrike eigenskap van Godse woord? Dit is om te skip en te herskip, dit is een skerp twee snijdende zwaard wat deur doordring tot scheiding van siel en gees en van gewruchte en gemurg en is een beoordelaar van die gedagtes van die hart. Gods woord kom en kom woon as het ware omdat die woord een persoon is. Nee, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Die woord is dus een persoon. God is sy woord so as God sy woord in ons hart is dan is dit ons nou God wat in ons hart is maar hoe is dit God is sy, woord, sy volledige woord en daarom het Jezus dit ook so gestel en gesê mens kan nie van brood alleen leef nie maar van elke woord elke e, elke, e, elke woord wat in die mond van God voortgaan En dit beteken dat die mens jyself sal moet toewaai, om god Godse woord die geleentheid te gee, om in ons hart in te kom, en daar woning te maak. En wat gaan God nou daar doen? Wel, God is liefde. Dan gaan hier die eigenskap ook deel van ons wees, want om daar nou, Elke ding wat die mens doen, kom uit jou hart uit. Makkie saak wat nie. Elke liewe ding, wat ek en jy doen, kom uit ons hart. Die oorsprong van alles wat ons doen, is ons hart. Dis waar het geïnitieer word, en beheer word, en uitgevoer word. sjoe wat sal God nou in ons hart maak hy sal ek daar woon en wat dan is dit mos liefde wat in ons woon dan sal ons optrede getuig van God se teenwoordigheid dan is dit nou nie meer ek nie ek leef nie meer nie maar dit is God wat in my woon maar dan moet God oorgeneem het. Anders is daar nog altyd die, die geveg So kom ons kyk weer Maar elkeen wat sy woord bewaar En anhou bewaar Want dit staan in die present continuous Dit is teenwoordige tyd Dit bly altyd dan waar van my Dat ek God sy woord bewaar En hom Of haar, streep haar het die liefde van God waarlik volmaak geword. Nou, dit is wat ek en jy eindelijk wil wees, al het jy nog nie tot so ontdekking gekom nie, al het die lig nog nie daar opgegaan nie, dan kan ek nou vir jou met grootstelligheid sê, diep binnen in jou is dit waar eindelijk waarna jy soek. Al besef jy nie dat dit is waarna jy soek. Nie. Die oomlik as jy dit gevind het, se jy weet, dis waar ek my hele leven lang gesoek het, is God se liefde, nie mensgemaakte liefde nie, omdat ons het in ons woordeskat het, ons dit ook spraat hiervan, ons het sekere inhoude wat ons daar aan heg en soe meer, jy weet, van hoe het jy groot geword met die, die bepaalde begrip van liefde, en wat het nou so beteken, En die meeste mense kom maar met een groe leerstelling achter, dit is nie wat ek in gedachte ga, dit nie waar ek soek nie. Eindelijk soek ek na Godse liefde. Eindelijk soek ek na God self. Want in hom en door hom en tot hom is alle dinge, Dis Godse skipping, alles het uit hom na vore gekom, ek en jy ook, en ons soek heimelik na hom. Kom ek reële soort, neem so'n sensitieve stapie van mense en om daar nou met groot eerbeed en respect en achting tegen oor iemand wat dit nou al gedoen het om een kind aan te neem. En die kind met liefde en met sorg groe te maak. Al die liefde uit te stort wat oor die persoon beskik. in persoene wat die kind nou aangeneem het. En ergens op een of ander ouderdom, en dit is nou nie gedefinieer of wat er ouderdom dit nou gebeur nie, kan enige tyd gebeur. Dat hierdie kind besef, maar ek bly nou nie rechtig by my biologiese ouwers nie. En dan begin om amper af sku en bang vir die gevolge daarvan, begin uitvra na die biologische ouwers. En ook die skok wat by, so, by sommige ouwers ten boeteenwoordig is, wanneer een kind wat aangeneem is, daar die soort vra begin vra. want daar is hankering, jy kan niks daar doen nie, maar jy moet dit ook nie onderdruk nie, mens moet dit nooit in ter eeuwigheid doen nie. Want het is altyd daar wees, want dit is ook by my en jou so, omdat ons is uit God gebore, en dit wil sê, ons geestmens wat die binnen ons is, omdat ons bestaan uit geest en siel en lichaam, die ene is altyd voordierend bezig om te hanker na God, na ons vader, Dis ons behoud, mense, die feit dat ons daar die hankering het, en elke stikkie van sy woord wat ek kan kry, om dit op te neem en in te neem en deel te maak van my en lief te wees vir Godse woord. Mense, jy kan nie rechtig een goeie wacht wees as jy nie liefde het nie. As, dit nie, as jy liefde nie in daar die taak in is nie, dan is dit maar net vir jou nog een werk en jy wil hee, die son moet so gauw as opkom, dat jy kan stap en, en kan in huis toe gaan. Jy krij bitter min mense, wat toegewee is aan hulle teak, hulle werk. Dis wat God vraal van my en my jou. Elkeen wat sy woord bewaar, wat die waarde van God sy woord verstaan en besef, en wat soos Petrus vir ons sê, honger en dors na die onvervalste melk van die woord, dat ons daardoor kan opgroei, want dit is die goddelike natuur, wat ons na hanker, nie na die menselike natuur nie, my wil sê, as jy vriend geworden is van die wereld, is jy vijand van God, a hankering na God self, na die skipper, Ek hoop dat hier die oordenking bykie gehelp het om ons nader te bring aan ons oorkoepelende gedachte van die brood van die Heere Jezus dat enig met hom in die huwelijk gaan tree en my en jou gereedmaak proces hier in die tussentijd om gereed te wees vir daar die groot en dierlichtige dag groot, groot en dierlichtige dag en ek groet jou, just a closer walk, with him, TV, morgen is dit donderdag, dan is dit een uur later, so en ek teen 8 uur gekoers, mag jy een wonderlijke nageris ervaar, die vrede van God, alle verstand te boven gaan, Shalom. Da otsom wo